Відвезла її до ревіру. Діти неарійської раси Це було весною, коли зацвітають квіти. У навколо бараків ні травинки, Чорна безрадісна земля, чорна утрамбована жужелиця. Біля дитячого барака дивом пробилась кульбабка, зацвіла золотистою квіткою. Діти, що провели по кілька років у таборі, сприйняли її як диво. «Гляньте, сонечко, сонечко!» – кричала маленька тірівна Галя з крипатим носиком. Вона говорила тією мовою, яку спелюшок одержала, як дарунок від своєї мами-українки. Мами уже не було живих, а її мова жила в душі дівчинки, і кожне вимовлене нею слово звучало як музика. «Треба поміти, ружечка така гарнюсенька, така фанюсенька», – щебетала Галя. І вже вони біжать до умивальника, набирають у миски води, Поливають гоструваті листочки кульбаби. Бо квіточки підбігає семилітня Яна і згадує, що десь вона уже бачила таку квіточку. Скоро з неї виросте фухнаста, кругла кульбаба, схожа на повітряну кульку. Дмахни вітерець, і вона полетить геен за ці високі мури. Можливо, і ми з нею полинемо за ті мури? Промовляє старшенька дівчинка з карими очима. У неї на грудях жовтий шестикутничок. Вона вже знає, що приречена, як всі єврейські діти, як багато з цих дітей, що зараз поливають кульбабку. «Тільки я не діждуся!» Шепоче вона, поглядаючи сумом, на свою жовту позначку. Хапає її зубами, хоче відірвати. «Рости, сонечко! Стань білою кулькою!» і винесе нас звідси на своїх пушинках. Кожній по пушинці. «А так і справді може бути?» цілком серйозно запитує Яна. «Ми полетимо на білому дирижаблі далеко-далеко, аж до моєї мами. Рости, сонечко, стань таким великим, як дирижабль, і забери нас усіх звідси». Такою була дитяча гра. А такою дійсність із зарогу вже виринула блокова тільда біля квіточки калюжа води, і тільда потрапила червиком прямо в брудне чорне місиво. Зупиніться, що ви тут пливаєте, ту кульбабу. Скільки ж було крику? Як посміли, хто дозволив? Вилити стільки води прямо біля барака. Тільда, яку діти прозвали тортілою, зі злістю наступила каблуком на квіточку і її не стало. Геть в барак. Тортіла б'є дітей лозиною, що в неї в руках, б'є боляче, злісно, вона ненавидить дітей. Може, тому її поставили блоковою дитячого барака. «Роздавила сонечко! тортіла, заголосила Галя. «Що ти сказала? Повтори!» Галя, не розуміючи, чого на неї кричать, продовжує ридати. «Роздавила квіточку каблуком! Ніхто не полетить звідси на держаблі!» «Ні, -ні, -ні. ти повтори! Що ти сказала перед цим?» Б'є тільда Галю по обличчю своєю замашною долоною. Саша, що спостерігає цю сцену нарешті, не витримує. Вона сказала «Тортіла! Тортіла!» Отчайдушно кричить він прямо в червоне обличчя тільди. Тільда кидається на нього всією вагою свого випищеного тіла, хапає обома руками за плечі і б'є головою об сілу. Губю, якщо іще раз почую. Але за есесівцями тільда не біжить. Призвисько влучне. Їй буде соромно, якщо про нього дізнається весь табір. У Саші від дикого болю розламується голова. Він качається на нарах, закусивши губи, щоб не кричати. Хлопець дає собі клятву, що знайде спосіб помститися тартілі а називто біля блоку хтось посадив з десяток кульбабок. Діти бігали навколо них і кричали, «Скоро пушинки понесуть не звідси, понесуть далеко-далеко, аж додому!» «Мене у Лідіце!» – кричала Яна. «Мене в Полтаву!» – гукнула Галя. І тільки Саша мовчав. Він мріяв, що той казковий дитячий дирижамбль поніс його неврідну Білорусію, не маленьке село Сябри, де він жив, а в Брест, де згинув його тато, і де він чув, як завзято грав у палаючих мурах, замурований у фортеці вибухом, горніст. Горніст, який уже ніколи не прийде додому, а мелодію його сурми Саша пам'ятав і досі. До табору Равенсбрюк потрапляли і матері з малолітніми дітьми, а часом і вагітні жінки. З 1943 по 1945 рік у таборі народилось понад 800 дітей. Майже усі вони померли у перші ж дні після народження, або через тиждень-два. Матері були такі виснажені, що не могли годувати дітей груддю а ти у таборі візьмеш молоко. Спільні зусилля майже всього барака роздобути для новонароджених їжу рідко кінчалися успіхом. І вже наврятоване дитя кожен дивився, як на своє власне. Дитина могла якось вижити, якщо народилася влітку, якщо ж узимку, коли холоднеча в бараках була нестерпною і часто смертельною навіть для дорослих, Малята гинули відразу. До самих полугів вагітних ганяли на роботу. Примушували вистоювати знущальні апелі. Після наручення дитини матері дозволялося побути з немовлям не більше десяти днів. Бідна поділля в розпачі чекала появи на світ дитини. Де вона візьме для неї пелюшки? Чим годуватиме? Тамале зменялась на свет, и добрые материнские руки змусили ему с цілого барака, то що мал, из драного шмаття с хусточок шили маляти сорочечки и пелюшки.